Sikert. Tehát akkor szuperhívőség. És előtte, hogy mik, miket láttunk, az előző részek tartalmából jól a sorozatokból, így szokták összefoglalni. A Nehémiás egyre köszönöm szépen. Forró, Nem baj. A Nehémiás egyelkeztük Nehémiás könyvé, bármilyen meglepő is, és ugye azt láttuk, hogy jönnek követek, vagy hát jönnek emberek Jeruzsálemből, és elmondják Nehémiásnak, hogy a falak róhókban vannak, és nehémiás, ez nagyon ö, nagyobb megérinti. És láttuk azt, hogy napokig sírt, és böjtölt, és gyakorlatilag játszott Jeruzsálem fölött. És az első fejezetben megnéztük az imáját, hogy, hogy hogyan ö, nézett ki az, te, illetve egy Ilyen ima összefoglalójában van leírva a Nehémiás egyben és megnéztük, hogy, hogy, hogy hogyan imádkozott. Láttuk egyrészt, hogy Nehémiásnak van egy szoros kapcsolata Istennel. Ez volt az egyik, ami ebből nagyon kiütközött. A másik pedig, hogy egy, megnéztünk egy, egy gyakorlati lebontását, hogy az imának milyennek kell lenni. Tehát nem csak ledaráljuk Istennek, hogy ú, ezt, meg ezt akarom, amen, hanem, hogy hogyan indul az egész, hogy, hogy Isten, Istent helyre rakom, hogy Isten kicsoda, helyre rakom magamat, és, és utána elmondom azt, hogy, hogy, hogy Istenem, és ennek a fényében kérlek téged, mint, mint a magasságos isten Nagyon érdekes volt, nézzétek meg ezt az imád, meg a tanítást. A második fejezetnek a tanítása és nagyon érdekes volt biztosan, e, legalábbis nekem ezek mindig építőek, e, ugye azt néztük meg, hogy, hogy Isten amikor elküld, akkor nem előre küld, hanem küld, és megy, vel, megy veled együtt. Tehát Isten nem nem ilyen magányos harcosként küld minket, hogy na menjetek, és akkor hát 10 méter. Szép. Uf, hát már 50 métert ment egyedül. Nem, hanem Isten amikor nyit egy ajtót és azt mondja, hogy menj, akkor jön velünk végig. Isten soha nem hagy minket magunkra. És ugye ezt láttuk abban megmutatkozni, hogy egyrészt a Nehémiás ugye nem félti az életét, és a király előtt a nagy lakoma közepén szomorkodik. És amikor a király megkérdez, hogy mi van, akkor nem azt mondta, hogy jó király, minden happy, hanem elmondja, hogy hát bizony nagy komoly fájdalom van. És a királyanyját, király hogy megölni őt, megad neki mindent, amit kér, sőt még olyanokat is ad, amiket nem kér. Látjuk azt, hogy Isten ad egy puha szívet a királynak. Tehát Isten, amikor küld, akkor előkészíti a terepet, és feled van, és megállt. A harmadik fejezetben azt láttuk, ugye, hogy legyünk tevékenyek. A látunk egy nagyon részletes felsorolást arról, hogy kémiai szakaszt épített, ugye voltak, hogy a ház előtt épített, voltak egyszerre két helyen épített, és amit jó mutatja a kontrasztát, az az volt, hogy a vezetők közül sokan zúgolódtak, hogy hát nehogy már nekem dolgozni kelljen, máshol meg az ékszerkészítő ötvösök rakták a követ és építették a falat. Tehát, hogy egyrésztről ne legyünk bizonyos tulajdonságokkal nincsen szükség, sőt akadályok, Isten munkájában. Például ilyen a büszkeség, vagy az ítélkezés, vagy a, vagy a szeretetlenség. Ezekkel nem tud Isten minket használni, ha ezek otthonnak bennünk, vagy ha ezekhez ragaszkodunk. Ugyanakkor legyünk odaszántak, és legyünk, legyünk elkötelezettek, és, és ne azt nézzük, hogy jaj, mit nem tudok, miben vagyok béna, hanem mint, hogy kiment egy ötvös, aki valószínűleg ilyen 10 g-nál nagyobb dolgokkal nem nagyon dolgozott, kimegy és 10 kg köveket pakol. Ne azt nézzük, hogy mit nem tudunk, hanem egyszerűen csak menjünk, és Isten meg fogja áldani a munkát. Majd látjuk, hogy mennyire. Aztán a negyedik fejezetben a kitartásról beszélhetünk. Ugye ott van az, hogy jönnek az arab, az arab meg az ammóni, meg a moábi jó barátok, meg jönnek a, a zsidó környékből is, és tízszer mondják a baráta, sok mondják tízszer, hogy srácok ezt hagyjátok abba, meg nem lesz jó vége. És ne hímjás, akkor is kitart. Ugye megnéztük, hogy bármennyire is nehéz valami, bármennyire is igazuk van azoknak, akik, akik próbálnak minket le, leállítani arra, hogy hát igen, de hát olyan nehéz, most hát elég, ha eljártuk Gyülibe, és ott a vasárnaponként, de hát jó, kimeltünk esetleg évente egyszer evangelizálni az utcára, vagy jó, hát legalább egy kollégádnak mondd az evangeliumot, hogy meglegyen a pipa. Tehát ne legyünk, ne legyünk megalkuvók, ne elégedjünk meg azzal, ami, ami úgy, úgy egy már szép teljesítmény. Hanem egyszerűen így, ha Isten hív, akkor, akkor abban maradj, állj bele, és maradjunk benne. Ö, és legyünk gyakorlatilag, ez volt a másik, amit megtanultuk. Ugye emlékeztek, hogy meglettek fenyegető, hogy támadás lesz, és azt mondató kezdve folyamatos hadkészültség volt, de nem csak hadkészültség volt, hanem dolgoztak is. Kevés ember, ugye, vagy hadakozó, vagy dolgozó. És akkor nem, mert se nagyon gyakorlatilag a megoldást, azt mondta, hogy jól van, akkor megfeszítjük magunkat, még keményebben oda magunkat, és egyszerre leszünk harcosok, ugye állunk ört, meg készen állunk, hogyha támadjuk, támadás van, meg egyszerre fogunk dolgozni. Az ötödikben megnéztük azt, hogy hogyan kell hozzáállni az anyagiakhoz, meg a pihenőnaphoz. Ez nagyon fontos dolog volt. Ne hagyjuk, hogy az életnek a mindenféle kötelezettsége, anyagi dolgoknak, hogy legyen pénzünk, hogy jól teljesítsünk a munkahelyünkön, a suriban, bárhol, a családon belül, vagy hogy annyi áldozatot kell hoznom, mert még ezt meg kell, azt kell, meg kell, kell jöjjek, meg, meg mindenféle dolgom van. De adjuk, hogy az élet beszéd pancson. Mert ugyanúgy, ahogy a Földnek is Isten azt mondta, hogy kell hét, hét évente egy pihenő nap. ugyanúgy azt mondta nekünk is, hogy nektek is, hogy egy, egy hétbe legalább egy nap legyen. És hogy ez a napon, ezen akkor Istennel és is, Istennel foglalkozunk. Hagyjuk, hogy Isten gondoskodjon rólunk, és hagyjuk, hogy Isten felfrissítsen. Aztán az el legutóbbi alkalommal volt a szerszámos alkalom. Ugye az el, Nehémiás 5 volt, a pihenő nap, az a, az anyáknapja, az kapcsolat, és a munka ünnepéhez. E, és nem a munka, hanem a munkások ünnepéhez eredetileg egyébként, és ezzel fel is szeretném oldani azt a, a, a hogy hívják azt az ellentétet, hogy a, a hogy a munkaünnepét miért munkaszünettel ünnepeljük, azért mert eredetileg nem a munka, hanem a munkás sok ünnepe volt, még az 1918-ban, amikor az elsőt megtartották, és csak aztán később lett a munka ünnepe, amikor termelés volt, és akkor munkával ünnepelték a munkaünnepét. Ez most már nem így van, ez kis kitérő volt csak. Üh, és legutóbbi alkalommal pedig a férfiaknak volt szívük közözen alkalom, ahol Balázs nagyon hatalmasan, nagyobb már nagyobb fizikai erővel volt megáldva, és ezért elrontotta a példámat. Köszönöm szépen! Ha emlékeztek, ott azt néztük meg, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten tudjon használni. És itt már kicsit már így a, a, a, az Isten káromlás határát súroljuk ezzel a dologgal, mert ugye az van, hogy hát Istennek semmi nem kell ahhoz, hogy tudjon minket használni. Mert ugye Isten a köveket is tudja használni a dicsőítéshez például. Erre volt szó, hogy kikavics kögyűjteményt elhozunk, és akkor azzal majd reprezentáljuk így az Isten teljes dicsőségét. Hanem, hogy ha már oda szállják magunkat Isten szolgálatára, akkor mikre figyeljünk? Tehát van a rabszolga, aki ugye kötelességből teszi, és a legminimumabbat teszi. Nekem a munkahelyem úgy van, hogy vannak rabszolgák, én is köztük vagyok néha, hogy megteszem a minimumot, de aztán vége. És vannak azok a szolgák, akik szeretetből szolgálnak. És Krisztus is ugye nem rabszolgálnak, nem láncra verve tart minket kínozva és száraz kenyren, és, és nyárkozati forró vízen tart minket, hanem, hanem, hanem egy, vele egy testvérek vagyunk az Istenben. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon nagy rangra vagyunk emelve, mint amikor otthon van, van gyereke valakinek, és egy gyereke úgy, hogy a házi munkában, de nem azért segít bemerő egy, egy házi szolga, hanem mert ez egy, ez egy feladata neki, és, és töké, ha Isten úgy állunk hozzá, hogy, hogy akarunk, akarjuk jól csinálni. És ugye megnéztük azt, hogy ha valaki keltünk nem elég, hogy tudom, hogy mi a feladat, meg megvan minden képesség, hanem ugye Isten lelte kell, hogy emlékeztek a csavaros dologra, hogy legyen behajtás, is, ne csak a csavar, meg a feladat, meg a csavarhúzó. Néztük akkor ugye, hogy legyünk élezettek napi szinten, tehát hogy hagyjuk, hogy Isten igéje az, az élesen tartson minket. És ugye volt a harmadik az, hogy, hogy legyünk annyira Isten képűek, annyira tiszták és annyira élesek, mint egy, mint egy véső, amikor már tükör ma és ugye látszik benne a Mestere. Nem is kell igazából dolgozni, és már Istent, vagy hát magát a Mestert ö, tükrözi vissza. Ezt a fiú értik, a lányok nem, nem baj. Ö, és elérkeztünk a tizedik vershez, és ö, be fogjuk fejezni igazából az építkezés részt a mai napon, tehát végigmegyünk a fejezeten. Ö, de itt kapásból látunk egy ilyen nagyon komoly példát. Ezek a, amit már megnézünk, az a szuperhősös filmekben az lenne, amikor, amikor a szuperhősnek nehémiás láthatóan eléggé komoly dolgokat megtett. Emberfeletti képességei vannak, mondhatnánk egy kívülre álló ha hogyha kihagyjuk Isten. Most elkezdünk el ahhoz a részhez, amikor, amikor így megkérdeződik nehémiás egész lénye egy kicsit. Egy ilyen nagy vízválasztóhoz érkezünk. Nézzük is, jó, tizedik verstől olvasom 10-től a 14-ig. Azzal elmentem Semajának, belájá fiának, Mehét Abél unokkájának a házába, és őt bezárkózva találtam. Ő azt mondta, menjünk be Isten házába, a templom belsejébe, és zárjuk be a templom ajtaját, mert eljönnek, hogy megöljenek téged, pedig éjjel jönnek el, hogy megöljenek. Én azonban azt mondtam, hát ilyen férfinak, mint én illik elmenekülnie. Az olyan ember, mint én, bemehet a templomba úgy, hogy életben maradjon. Nem megyek, mert felismertem, hogy nem Isten küldte őt, hanem ezt a, profi azt a proféciát azért mondta nekem, mert Tóbiá és Szambálát fölbérelte. És pedig azért bérelték föl, hogy ve, így cselekedjem és védkezzem, és így rossz híremet köldhessék és rágalmazhassanak. Emlékezzél meg Istenem Tóbiáról és Szambálátról cselekedeteik szerint, és Noah profétam nőről és a többi, többi profétákról is, akik rémítgettek engem. Eddig ugye Nehémiásnak azzal kellett szembenézni, hogy a, a munkát, magát, a projektet fogják lerombolni. És itt elérkezik ahhoz az a fenyegetés, ami amin tovább már nem tudnak menni. Azt mondják, hogy az életedről van szó. Tehát itt nem a munkája, nem az, amit elért eddig, nem a gyülekezetben betöltött pozíciója, van téten, hanem maga az élete. Legalábbis ezt mondják neki. És aztán látjuk, hogy rájön, valószínűleg Isten adott neki egy bölcsességet, hogy rájön arra, hogy itt valami bűzlik, és kitalálja azt, hogy föl lett bérelve ez a proféta. És meg azt mondja, hogy hú, menjünk be Isten védelmébe, és zárjuk be az ajtót. Az ajtót akkor szoktuk bezárni, amikor valamit nem szeretnénk intartani, vagy valamit szeretnénk bentartani. ugye azért van bezárkózva, azt olvasjuk, hogy fél attól, ami kint van és azt, azt mondja a Nehémiásnak, amikor elmegy hozzá, nem tudjuk, hogy miért ment el hozzá, azt mondja, hogy figyelj, menjünk és be a templomba. Nem az otthonomba, mert mondhatná azt, hogy úgy erre gyorsan bezárjuk, lehúzzuk a rolót, és akkor egész ugye, itt fogunk majd egy gyertyafény mellett izé kucsolni és várjuk, hogy ne, ne jöjjön be senki. Hanem azt mondja, hogy menjünk be a templomba. A templom ugye itt már áll, amikor ezt olvassuk. Ü és látszik, hogy egy ilyen nagy félelembe próbálja belerángatni Nehémiást és pont azért, hogy, hogy, hogy ezzel így később föl, tudjanak, föl tudják nyomni Nehémiást a nép előtt, hogy na látjátok, a vezetőtök is hogy fél, akkor ti mit akartok? Lesz vállfalatok, tök jó, van rajta a kapu, még királya, be is lehet zárni, legjobb, de látjátok, hogy még a, még a vezetőtök is hogy fél, biztos ott retteget, még a bennem zártatok mögött is retteget. És um, Nehémiás, itt ezen a embert próbáló dolgon, amikor elviszik úgymond a legnagyobb fenyegetésig, ő megáll és azt mondja, hogy hát ilyen férfi, mint hét illik elmenekülnie. Hát egoból nem volt ilyen. Vagy hát nem tudom, de ez egy nagyon férfias mondat, hogy egy ilyen férfi elmenekülhet el, és így lehet, hogy oda is csapott egyet, vagy egy badizott egyet, vagy nem tudom. Tehát, hogy van egy nagy önbizalma, tűnhet úgy, de nem önbizalma van neki, hanem azt mondja, hogy egy ilyen férfi, aki én vagyok, aki lettem, akivé Isten tett engem, az hogy menekülhetne el? Törjenek az életemre! Nem menekülhetek el! Én nem olyan, én nem olyan vagyok. És ha emlékeztek az Efézusi levelet, amikor megnéztük, akkor megnéztük, hogy Isten milyen, mit tettértünk, és aztán megnéztük, hogy mi milyen férfiak lettünk, a lányok. Lányok maradtak, de hogy értitek? Krisztusban mindannyian fiak vagyunk, de most nem menjünk bele itt a gender ideológia nevében. Tehát megnéztük azt, hogy, hogy milyen, is, milyen is az új ember, milyen nehémiás, úgymond. Hogy mi is azt mondhassuk, amikor jön a, jön a kísértés, hogy hát ilyen férfinak mint én illik elmenekülni, illik-e a sátánnak? illik -e, így, még így cselekedjük? Illik-e szeretetlennek Hát én nem ilyen vagyok. Én nem ebben a családban, én ilyen családban nevelkedtem, <gül> hogy, hogy ilyeneket csináljak. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen volt nehémiás. Jó, az eddigiek alapján. Először is Isten félő volt, és Istennel egy kapcsolatot, egy nagyon szoros kapcsolatot fenntartott. Ugye ezt láttuk az első fejezetben, hogy imádkozott, bőjtölt, ott volt Isten előtt. Akkor láttuk azt, hogy jó látszívű volt, az első és a második fejezetben látjuk, hogy hagyja magát befolyásolni, vagy hagyja, hogy hasson, hassanak az érzelmeiről. És nem gyengeségként kell ezt értékelni, hanem úgy, hogy, hogy képes volt mint az ország egyik legfontosabb embere, képes volt félretenni mindent, és azt mondani, hogy, hogy én, én együtt érzek azokkal, azokkal az emberek, akik ott vannak. És látom Istennek a fájdalmát, hogy Isten nem így akarta, hogy Jeruzsálem falai le legyenek rombolva. Istennek nem ez volt a terve. És ugyanúgy, ahogy Jézus is sírt Jeruzsálem fölött, amikor, amikor ugye a világvasárnapi eseményeknél olvassuk ezt, ugyanúgy nehémiás is sír Jeruzsálem kapujai fölött. Látjuk, hogy lágy a szíve, és hagyta, hogy Isten ráhelyezze Jeruzsálem sorsát a szívére. És ugyanez, amit, amit, amit már elmondtam nektek többször is, és továbbra is ez, amit, amit látok, hogy, hogy nekünk is odáig kell eljutnunk idézőjelbe, hogy, hogy, hogy amikor győrrel gondolunk, amikor följöttök hozzánk a hatodik és kinéztek az ablakon, akkor nem az lesz, hogy beszép, hanem hogy el kell érni ezt a várost. Mert, mert, mert lámokban áll a lelki kapuja. És, és levonomolva az összes lelki fal benne, és, és, és az emberek elkárhoznak benne. Jelentem, én még nem tartok itt. Néha eszembe jut, amikor kinézek az ablakon, de tudom, hogy Istennek ez az iránya. Miért? Mert Nehémiásnál is ezt látjuk, és Jézus Krisztusnál is ezt látjuk, hogy a sír azok azon a, a, annak a népnek az elveszettségén, aki tudta, hogy meg fog váltani. Nehémiás nem tudta, hogy mi lesz. Ő jogosan sírt, de Jézus is sírt. Adta, hogy a szí... Tehát Jézusnak is puha volt a szíve, egy, egy, egy érzékeny szíve volt, ami mi meg gyeruján, elmenésért Aztán látjuk, azt hogy nehémi bátor volt, ugye ennek elég sokszor példáját vagy ö, elég sokszor ezt bizonyítja. Második fejezetben ugye már nem mondtam is, hogy hogy az élet sem félti, és a király eljoda viszi az ügyét a legnagyobb legalkalmatlanabb pillanatban, mert ugye bort akkor szoktak kinn, amikor buli van, vagy amikor nagyon nincs buli, de hogy a lényeg az, hogy a király valami nagyon nem meghagatos pillanatában van, és nehemiás, ekkor viszi oda, mert ekkor nyílik lehetőség. Simán belehaltott volna, de elég bátor volt ahhoz, hogy menjen. Aztán kitartó, negyedik fejezetben ugyanijártuk, hogy nem tudták lebeszélni. Bölcs volt... Mert amikor, amikor ö, kevés embere volt és támadással volt fenyegetve, akkor nem elvonult vagy nem visszafogta a dolgokat, hanem, hanem még erősebben csinálta. És gyakorlatilag ez nem egy logikus lépés, hogy azt mondjuk, hogy egyszer egyetek katonák is, meg, meg, ö, meg dolgunkások is, mert hogy lehet, hogy követ hordva az egyik kezedbe kard van, vagy láncsa, jó volt hát a kard mondjuk az övedben. az is elakad mindenhol. Nem egy, Mondhatnánk, nem egy optimális megoldást, viszont ez volt a legjobb megoldás, mert az építkezés sem le, és látták az ellenségek, hogy itt bizony nem fognak könnyen átjönni. itt nem jössz át. Jó, megvan a film, oké. Okay. Tehát látjuk azt, hogy bölcs volt, Isten adott neki bölcsességet. Látjuk azt, hogy igazságos, nehémiás, már ennek már fele is jó lenne, hogyha nálunk meglenne, de még van tovább is nehémiásnál. 5. fejezetben látjuk, hogy van egy anyagi kisemíz, és oligarchák uralják az országot és ezzel felemeli a szavát, és igazságot is tesz. Tehát, hogy olyan volt, mint egy, nem mint egy bíró, hanem mint egy Mátyás király, aki a, vagy nem is inkább, mint egy Robin Hood. Hogy így elveszi a gazdagoktól és a szegényeknek adja, és hát ennek gondolom, hogy a gazdagok nem örültek, de hogy, hogy Isten felhatalmazásából, és Isten akaratát cselekszélmékeztek Emlékeztek, ezt megnéztük, hogy mi volt Istennek a, a kölcsönadásról, meg az adósságról, mi volt a törvénye, amit nem tartottak be, és Nehemias ez betartatja, egy igazságot szolgáltat a népnek. Aztán látjuk ugyanebben a fejezetben, hogy nagy lelkű. Emlékeztek a végén, hogy neki minden járt volna, a zabálhatta volna magát, és még azoknak is adott, akiknek nem kellett volna, azoknak a jövevényeknek, akik ott voltak és építették a várfalat. Akik nem zsirók, semmit nem kellett volna nekik adni. Azoknak is adott a sajátjából. Látjuk, hogy nagy lelkű. és a 6-9-ben, ahol legutóbb abbahagytuk, azt olvassuk, hogy azért hát óram, erősítsd meg a kezemet. Amikor egy nyílt levél, egy politikai támadással próbálják, próbálják kicsinálni nehémiást, akkor azt mondja, hogy ezt csak itt találtátok ki. Én akkor is vállalom, hogy jó minden, amit csinálok, hogy, hogy Isten elküldött, és Istent akarom szolgálni, és nem a saját érdekeimet. És azt mondja, hogy azért hát óram, erősítsd meg a kezemet. Látjuk, hogy, hogy Istenre támaszkodik. Nem a saját erejére, nem arra, hogy mit értem, mert lett valamivel Azért egy nem kis projektnek volt a vezetője. De nem, nem büszkélkedik, nem azt mondja, hogy figyeljetek, azért én letettem, amit az asztaltól, meg itt hergetek, hát hagyjatok már békén. Hanem azt mondja, Isten erősíts meg engem. Úgyhogy azt az embert, aki Istenfélő és Istennel szoros kapcsolatban van, aki látszívű, aki bátor, aki kitartó, aki bölcs, aki igazságos, aki nagylelkű és aki Istennel támaszkodó, ha ezt egy mai kereszténynek a képébe szeretnénk feltenni, akkor ráhangolnánk, hogy álljon, szuperhívő. Hát ő, én sosem leszek olyan. És az ember rosszul érzi magát az ilyen emberek mellett, mert azt látja, hogy igen, hát ez biztos így is lehet csinálni. Biztos vagyok benne, azoknak az embereknek, akiknek minden jó, vagy csomó ilyen látványos jó dolgaik vannak, azoknak a rossz dolgai még mélyebbek és még sötétebbek talán. Mint. Mint, mint így? Hát nem azt mondom, hogy nekem, mert nekem nagyon sok sötétség van az életemben, de hogy értitek, hogy vannak ilyen szuperhívők, és ne hímies egy ilyen szuperhívő. Tehát így simán top 10 -ben benne van az szövetségben. És nem ölt embert, akinek a feleségét megerőszakolta. Úgyhogy tehát még Dávid előtt van valahol. Pedig Dávid se volt kutya. És akkor fölmerülhet az bennünk, hogy Mindennyian tudunk ilyen embert szerintem, vagyis a legtöbben, akire azt mondjuk, hogy hát igen, hát igen, a Balázs, az egy szuper. Azért is, mert azt mondja magára, hogy nem az. Tehát, hogy, hogy van mondjuk egy, egy, nem tudom, egy, ö, ö, egy ember, akire azt mondod, hogy ú, uh, igen, ő nekem a lelki példaképe. Mindennyiunknak van valaki, akire felnézünk. És mi is lehetünk ilyenek. Most mindenkiben azt látom, hogy ha jó, persze. Nézzük meg, hogy hogyan. Hogyan lehetünk, hogyan lehetünk mi is szuperhősök, lelki szuperhősök. Szuperhősös dolog, ahogy is mostanság mindent el lehet adni, úgyhogy remélem, hogy ezt is majd érteni fogjátok. Első kérdés, hogy mitől volt nehémiás ilyen. Az biztos, hogy nem azért, mert a kripton érkezett, biztos, hogy nem pókcsípés miatt, biztos, hogy nem a atomsugárzás következtében, hanem megnézzük majd azt, hogy hogy, hogy, hogy Isten hogyan adja ezeket a dolgokat, amiket felsoroltam? Az ígében látjuk azt, hogy, hogy Isten hogyan, hogyan ad mindent ahhoz, hogy szuperhősök lehessünk. Lelki szuperhősök. Akik nincs akadály, akik bármit el tudnak érni, és akik mindig jófésültek, és a legnagyobb harc után is makulátlan a hajuk. Hogyha a nehémiást ilyenné tudta tenni Isten, akkor minket miért ne tudna? Várom az ellenérveket. Nincsen ellenérünk, mert bármit mondhatnánk, hogy ó, ha ismered a múltamat. Nem ismerem a múltatokat, vagy csak kis részét. Ti az enyémét, de higgyétek el, hogy ha azon múlna, akkor, akkor levegőzni se tudnék. Hogy nincs elég időm rá. Hogy fáradt vagyok. Hogy, hogy olyan sebekkel az mint ami az én életemben van, az a ne, ne csodáld, hogy, hogy örülj, hogy eljövök Gyülibe. Lehetnek kifogásaink, de látunk olyant, a Bibliában, hogy Isten tudott volna valakit használni, aki alkalmatlan volt. A gadarai megszállottak, akiben egy légiónyi volt. A légió az nem, egy, nem egy, egy szakasz, nem tíz embert jelent, hanem az száz, meg ezer démont jelentett abban az emberben. És Jézus azt mondja, hogy, hogy menj ki belőle. És kiment belőle az, az egész. Bele a disznókba, meg bele a tengerbe. Ez is egy érdekes látvány lehetett. De értetek, Jézusnak egy szabába került az, hogy tízezer vagy több ezer... Gonosz életet megszabadítson egy embert, aki utána felöltözve leült és eszéből volt. Na, Isten ugyanerre képes a mi életünkben is. Lehet bárhány ilyen sötét, pókhálós terület az életünkbe, vagy ilyen fekete szirupos, lehúzó, borzasztó dolog, amire nem, hogy még rá bezárjuk az ajtót, hanem be is falazzuk az ajtót, nehogy valaki véletlenül ki mert akkor abból csak károkozás lesz. Isten képes minden nehézségből, minden sebből, minden sötétségből képes minket kiemelni, és képes nem csak kihozni, hanem meg is erősíteni, ahogy nehémiásnál is láttuk. Biztos nehémiásnak is megvoltak a mélypontjai, csak azokat nem írta le. Nézzük meg akkor soha ezt a listát, amit összeszedtünk ki. Az nem a teljes lista, tehát itt most nem kell nagy teológiákat építeni, csak megnézzük azokat, hogy, hogy, hogy, hogy Isten mit, mit, mit tud megadni nekünk, amit nehémiásnak is megadott. Az első az az volt, hogy, hogy, hogy Isten Istent ismerővé, megismerővé, és, és, és megtérté, tud minket tenni Isten. Ez nem magyarul volt ez a mondat, de belefér. A máma mellé teljesen belefér. Az első lépés az, hogy felismerjük Istent. Sok igét meg fogunk most nézni, úgyhogy vegyétek elő lapozós újatokat, Kezdjük is bemelegítésképpen a Róma 120 20 szal és 1, és 2, 3, 4. Róma 1, 20, 2, 3, Jó, tehát Róma 1, 20. Azt olvassuk, mert ami benne láthatatlan az örökkévaló való hatalma és tehát Isten maga, a világ teremtésétől fogva alkotásaiban megérthető és meglátható. Nincs tehát mentség számunkra. Látjuk azt, hogy nem a kisújunkból kell kiszopni Istennek a megismerését, hanem Isten bekészített nekünk egy egész világot arra, hogyha azt értelmesen vizsgáljuk, akkor megismerhessük őt. Nem kell Gyuri eljárni ahhoz, hogy Isten meg is, Istent megismerjünk, Istent felismerd, hogy kicsoda Isten. Ahhoz, hogy, hogy megismerd Istennek a tulajdonságait, hogy halljad, hogy ott legyen a fejedbe, hogy Isten szerető, hogy Isten mindenható, ahhoz vagy megnézed a természetet, és tudós leszel, vagy tudósok munkáját olvasod, és ennek hatására jössz rá, vagy meghallgatsz tanításokat, és, és, és rájössz, hogy, hogy ebben ebbe van igazság. Vagy csodákat élsz át, vagy látsz a környezetedben, és rájössz arra, hogy Isten valóban olyan, ami ennek mondják. Tehát valahogy megtapasztaljuk azt, hogy, hogy lesz egy információnk Istenről, amit Isten ad. A csodákon keresztül, a természeten keresztül, a tanításokon keresztül Isten megmutatja magát nekünk. Ez még, csak, ez még az egyes kategória, hogy még nincs meg a kettes. Itt még egyesnél tartunk, mert utána jön az, hogy, hogy ehhez még nem kell hit. Ez csak egy információ. És utána jön, hogy én ezt elhiszem meg, vagy nem, hogy az valóság. Mert szép dolog az, hogy valakinek a végén egy egyenletből kijött az, hogy Isten egyenlő egy, és akkor van Isten. Vagy szép dolog, hogy valaki kiáll és arról beszél, hogy Isten ilyen, meg olyan. Vagy szép dolog az, hogy valakinek egy kis valószínűséggel történő gyógyulása megtörténik. Ezek mind szép dolgok, és hát jó, hát ő hisz Istenben, és kérte előtte, meg imádkozta, kérte, és abban a pillanatban elmúlt. Jó, igen, de lehet, hogy csak véletlen. Jön az a kérdés, hogy elhiszem-e. Efezus 2.8. Fölolvasom, mert régen volt mert kegyelemből nyertetek üdvösséget, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Tehát látjuk azt, hogy az információ Isten jön, hogy milyen, ő adja a hitet, hogy ezt elhiggyük, és uh, a Lukács 4.28-ban, uh, 28-tól olvassuk még, a Lukács 4.28-tól, itt pedig uh, a megismerésről van szó. Van egy felismerés, van egy elfogadás, egy elismerés, és utána a megismerés, amit Nehémiásnál láttunk. Lukács 4, 28-35. Lukács 24, 28-35. Igen, előbb 4-et mondtam az előbb, bocsánat. Még egy kisebb méretű követ ha a végén, valaki dobhat. Lukács 24, 28-35. Azt <síns> se, <síns> hogy csak ott éppen kézük Jézust. Micsoda, hogy? A képzik Jézus. Az is biztos, jó. De most nem, de most ez egy más, más jó lesz. Lukács 24-28-tól. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, ugye, Emmausi tanítványok, vagy Elmausi tanítványok, az jobb Az Azt a történetnek a végén járunk. Közben elérkeztek ahhoz a faluhoz, Jézus is a két tanítvány, ahová igyekeztek, és ő úgy tett, mint tovább akarna menni már, mint Jézus. De marasztalták, és azt kérték, maradj velünk, mert már beestődött, és a nap lehanyatlott. Bement azért, és velük maradt. Amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, a és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt, de ő eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymáshoz, hát nem gerjedezette a szívünk, amikor beszélt velünk az úton, és magyarázta az írásokat? És még abban az órában felkerekedtek, és visszatértett Jeruzsálembe, nem foglalkoztok hogy má este van. Felkerekedtek abban az órában és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egy találták a 14 és a velük levőket, akik azt mondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Ekkor már ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. A 32. versben ö, azt olvassuk, hogy hát nem geredezett a szívünk, nem tetszett, amit mondott. Hát, ha valamikor fölismerhették volna, akkor ott fölismerhették volna, ha, ha egyébként képesek lettek volna rá maguktól. Ez olyan dolog, mint amikor nem is tudom, valami zenét hallgattunk Luccával a múltkor rádióban, és ú, uh, ez biztos, ez az előadó, és csak utána be is mondták, hogy ő az, az előadó. Tehát vannak ilyen védjegyek, Jézusnak biztos, hogy volt védjegye, mert hát, ha valaki tudott tanítani, akkor Jézus tudott tanítani. És itt éppen beszéljen nekik az írásokról, és így ott van belülük, hogy ú, uh, ez ismerős, várjára, nem, nem mond meg, és ott áll előttük. Jézus három napja halt meg. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy amikor elmentek, mondjuk, mit tudom én, egy hosszabb útra, és hazajöttök, akkor a gyerekeitek nem mondjátok, hogy tették, kik vagytok. Egy négy napos út után mondjuk, hogy legyen egy hét. Vagy nincs az, hogy bementek egy hét szabbi a munkahelyetekre, és mit, mit kell Jó, az lehet, hogy megvan ez az érzés. De, hogy, mi, mi van most, hol vagyok, hogy mi? Értitek? Tehát az ember nem felejti ilyen három nap alatt, a, annak az embernek a nevét, aki mesternek tekint, akinek a tanítványa volt. Nem felejtél az arcát, de mégsem ismerik meg. És itt van az utolsó versben az, hogy, hogy ekkor ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtörésekor. Egyértelmű Jézus akkor hagyta meg nekik, hogy, hogy felismerjék őt, amikor megtört a kenyér és odaadta nekik, és azt hovasok, hogy utána el is tűnik. Tehát nem mondja azt, hogy na, hogy tetszett a trükköm, hanem utána eltűnik. Isten az, aki, aki adja nekünk a megismerést is, hogy felismerjük, hogy megismerjük az ő tulajdonságait, megismerjük az ő mélységét, megismerjük az ő arcát, hogy Isten milyen valójában. Isten adja a felismerést, ő adja az elismerést, és ő adja a megismerést is. Úgyhogy Nehémiásnak is minden volt így Istentől. Akkor láttuk azt, hogy egy lágy a szíve, a sírt gyászolt Jeruzsálem felett. Ezért ilyen 11, 11-17-ben azt olvassuk, hogy... hogy 17-től 20 ígérje ezt konkrétan, hogy, hogy elveszem a kőszívőket, és adok nekik hús szívet. Ha hozzám fordulnak, ki fogják, ki, ki fogják vetni az életükből a bűnt, mondja ezt, ezt ezék jelen keresztül Isten a zsidóknak, hogy amikor hozzám fordultak, akkor kivetitek a bűn, és én a ti kőszívetek helyett adok nektek egy hússzívet. Hát a kőnél a hús az egyértelműen puhább. Kérem, néhány tudok olyan csinálni, ami kőkemény, de az, ilyennek jobb is szoktak lenni, de hogy Ad Isten egy, egy, egy, egy hús szívet. És az, amit Isten ad szívet, az hogyan este meg másom, mint amilyen Istené is amúgy. Mi nem valami harmadik személynek a képére formálódunk át. Nem olyanok leszünk, mint nem tudom, egy kutya vagy. Nem olyanok leszünk, mint nem olyanok lesznek, mint én. Hanem az, van, hogy amikor megtérünk, akkor ugye az van hogy napról napra Krisztus képére, ha formálódunk át. Az, amit Isten ad, az rá fog hasonlítani. Az tökéletes van. És ha valami tökéletes, akkor az Isteni. Ez egy oda visszaműködő dolog. Isten fogadni nekünk lágy szívet. Azért, hogy meglegyen, milyen szívnek megesnie azokon a dolgokon, ami Istennek is fontos. Az elveszettekért. Az elnyomottakért. Azokért, akik, akikről gondoskodni kell. Akár lelkileg, akár fizikailag. Isten fogadni nekünk lágy szívet. És... Ö, vannak, akik empatikusak, főleg a lányok, ők általában könnyen bel tudják magukat élni helyzetekbe, néhatózottan is bel tudják magukat élni a helyzetekbe. A fiúkban ez ritkában van meg, miért azért ilyen... nem érdekel, nem foglalkozok vele, a legsíró szemű kislány, legszoki kutya, tehát nekünk ez ilyen, hagyjál békén néha. Vannak empatikus emberek. Én nagyon furán vagyok szocializálva, nekem nehezemre esik valakivel együtt érezni. Nehezemre esik kapcsolatot teremteni. Ha úgy megyek hozzá, odahozát, hogy szia, hogy vagy, akkor tud, hogy én legyőztem 80 ezer furcsaságomat, és, és vettem a bátorságot, és oda mentem, és megkérdeztem, hogy hogy vagy. Hát lehet a képzelni, hogy mennyire esik meg a szívem vadidegen emberekkel miatt. Néha meglepően igen, de általában nem. Lehet, hogy empatikus, empatikus vagy, de elfogsz, mindenki el tud jutni arra a szintre, amikor azt mondja, hogy Na, nem. Azért, mert mondjuk valaki, egy, valaki transzvesztita, hát, uh, bocsánat. Még a melegek, még oké, okay, de hogy valaki ezt még színpadon is, férfiként, mondjuk női ruhában rázza magát, na ez nekem sok, hát én ő felett nem fogok szolgálni. Vagy, ó, hát ő pedofil, ó, hát, na akkor takarodj innen az Tudunk -e empatikusak lenni véget a Nem. Jézus az volt, igen. Miért? Mert meghalt a transzvesztitákért, a pedofilokért, és megértem is. Megértetek is. Ha valaki komolyan vette a helyzetünket, valakinek megesett a szíve, akkor az Isten volt. És Isten azt mondja, hogy én adok neked hús szívet. Isten a saját lelkét adta Ádámba. Ugyanúgy az ő lelkét adja belénk is. Ugyanazt a lelkületet adja belénk. Isten az, aki tudja adni a puha szívet. Úgyhogy megint csak le van egy nehémiás mitosz. Nem nehémiás volt ennyire lágy szívű, hanem Isten adta neki. Ugyanúgy, ahogy nekünk is meg tudja és meg akarja adni. Máté 22-t elolvassuk. Máté 22 egy kicsit belehúzzok, hogy ne raboljam el az időtöket, nagyon, egy kicsit fogom azért. Máté 22, 34-től 40 -ig. Ezt inkább magamnak mondtam, hogy bele kell húzni, nem nektek. Máté 22, 34-40. Máté? Máté 22 ja igen, rosszat nézek megint. Ez az. A farizeusok pedig, amikor meghallották, hogy a szaddeceusokat elnémította Jézus, összegyűltek majd egy törvénytudó közülük próbál akarva tenni őt, megkérdezte tőle, Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. Ehhez hasonló a második. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény Jézus azt mondja, hogy legfontosabb, hogy szeresd Isten, és szeresd az embertársaidat. Isten szeretetéhez is kell egyfajta látszív, no, de az emberek szeretetéhez, ahhoz igazán kell, nagy szeretet, meg Látjuk azt, hogy Istennek nagyon fontos ahhoz, hogy lát legyen a szívünk, és szeressük az embertársaink. Szeresd a fele barátodat. Fele barátod az mindenki, aki nem te vagy. Akár ismered, akár nem, akár először látod, akár a családod tagja, ő a fele barátod. Ugyanolyan fontos Jézus szerint az, hogy őt szerest, minthogy mint Isten szerest. Akkor azt látjuk ne émjáson, hogy ő bátor. A Józsui 1.9-et, hogyha elolvassuk, Józsui 1.9, ott ö, abban a pillanatban vagyunk, hogy meghalt ö, Mózes, és Isten szól Józsuéhoz, aki ugye a zsidóságnak a fissen kinevezett vezetője, és ővé a lehetőség, hogy a babérokat, és bevezesse a népet a kánaánba, amire már egy ideje vártak a sivatagban. És Isten azt mondja Józsuénak, hát nem parancsoltam -e neked, hogy légy bátor és erős. Ne félj és mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Ne félj és mert... Most hogy miért ne félj és ne rettegjél? Azért, mert veled lesz az Úr a Istened mindenben, tehát nincs hivétel, amiben jársz. És látjuk azt, hogy a bátorság az igazából egy hit. Az ugyanaz, mint a hit. Mert hogyha nincs hited, akkor nem bátor vagy, akkor vakmerő vagy. Tudjátok, van ez, hogy a debátorló van, amikor megy a szakadék felé és megáll, a vakló, és hát nem bátor, csak vakmerő. Ha nincs hited, akkor minden keresztény, juh, megyünk, megtérítünk mindenkit, az vakmerőség. Miért mész? Lendületből, azért, mert löktek, lelkileg, értitek? Vagy azért, mert tudod, hogy ezt kell csinálni, és hum, bizonyítani akarok valakinek valamit, de tudom, hogy ezt kell csinálnom. Egy ilyen belső lökés. Vakmerőség bátorság, vagy a vakmerőség, hogyha belevágunk valamibe, de nincs hitünk Istenben. józsui hát kapásból ugye óriásokkal találkoztak, szerintem így, így mint ilyen gyűrűkúrás kép, így, így leszapogatták volna a húst a csontról, meg veszekedtek volna ott, hogy most akkor mit csináljanak belőle. Pillanatok alatt kicsinálták volna az egész zsidóságot. De azt olvassuk, hogy ők bementek, és mindenkit szépen sorba, ö, elfoglalták az összes területet, amit Isten nekik akart adni. Miért? Azért, mert, mert Józsu Jéna, aki a vezetője volt az egész népnek, volt hite Istenben. Nem vakmerő volt, nem egy őrült volt, hanem egy nagyon is az eszénél lévő, de Istenben, Istenben hívő ember. Úgyhogy a bátorság is az, ami, ami, ami Istenen alapszik. És nagyon érdekes az, hogy... hogy a következő, amit megnézünk, az is ehhez kapcsolódik a kitartás. Ugye Nehemiásnál láttuk azt, hogy bárminnyire is próbáltak eltávolítani, a kitartó volt. És a kitartásra olyan definíciót sikerült összehoznom, hogy mindig ugyanazt a, döntést, ugyanazt a döntést meghozni. Talán ez, ami jól lehet, tudja őri, mi ez a kitartás. Mindig ugyanazt a döntést hozom meg. Ebből látszik, hogy a hülyeségben is lehet kitartónak lenni. Jó, tehát rossz döntés is meg lehet újra és újra tenni, de azt látjuk, hogy maga a kitartás az egy nagyon, Fontos, fontos tulajdonság. Vagy egy nagyon nagy átok az ember életében, én, én a ügyességében kitartó vagyok, és a jó dolgok, nem annyira, de Isten dolgozik ebbe és ez jó. Látjuk azt, hogy, hogy az engedelmesség Istennek azt mondja, hogy Isten én teszem, amit mondasz, az egy döntés. Egy, egy döntést meghozok. De hogy én újra és újra és újra meghozom, ugyanazt a döntést, amit a legelején, na, ezt hívják kitartásnak. Amikor jönnek a nehézségek, és megpróbálnak eltántorítani, és észérvekkel jönnek, de én azt mondom, hogy tudom, hogy alapvetően alkalmatlan vagyok rá, de Isten engem elhívott arra a szolgálatra. Na ez a kitartás. Ugyanazt a döntést újra és újra meghozni. És ezek, ez sokszor kívánja azt, hogy, hogy olyan dolgokkal is szemben menjünk, amik, amiket, amik számunkra fontosak, értékesek. És többször beszéltem arról már, hogy az életünkben kell legyen egy prioritáslista. Ott van benne Isten, gyülekezet, család, munka, suli, anyagi célok, legyen valami, amire régóta vágyok, egy, valami vizsgát megcsinálni, egy megszerezni, vagy hogy túléljem a mai napot. Tehát van egy prioritáslistánk, amit ami, ami, ami, ami, ragaszkodnunk kell sokszor. Amikor a munkám megpróbál betörni a családom elé, na akkor kiderül ki, hogy például a házastársaknál, hogy, hogy amikor azt mondtam, hogy jobban rosszban kitartok, és téged foglak választani, és minden, na az egy döntéshelyzet. És egy a házasságban ez a, kit, egymás mellett kitartunk jobban rosszban, az azt jelenti, hogy egymás mellett, egymást választjuk mindig jobban és rosszban. És ha bármi bepróbál betolakodni általában egy másik személy, vagy a, az unalom, vagy az érzelmi kiürültség, vagy a soké vagy a szegénység, vagy bármi, akkor azt visszaküldjük a helyére. Majd foglalkozunk vele amikor odaérünk. Az én házastársam fontosabb, mint a munkám. Aki ilyen nem itt van, az... Beszélgessünk egy kicsit, mert valami nem, de egy... Tehát nehéz meghozni, mert néha magunkról kellene mondanunk. Néha le kell mondanunk. A társunkról. Luca ezt tudja, hogy van úgy, hogy mondom, hogy most nekem el kell menjek, el kell menjek, tanítani, el kell menjek tanítani valahova. Ide el, itt kell, jön velem, de hogy, hogy el kell erre, meg arra a konferenciára tanítani. És mondja, hát, de hát mi régóta nem tudtunk időt, és megszakad a szívem, de tudom, hogy ezt kell tennem. És akkor van egy helycsere. De kitartok abban, hogy egyébként mindig ő a fontosabb. Néha muszáj alárendelnünk magunkat. Ha Isten mond valamit, akkor az, az legmagasabb prioritású. De amikor az van, hogy na értitek, nem ragozom tovább. Tehát legyünk kitartóak még akkor is, hogyha az áldozatot kíván. Ö, mit csinálják akkor, nem vagyok kitartó típus? Ezt azért írtam részletesebben, mert én nem vagyok kitartó típus. Úgyhogy ezt elolvastam egyszer, leírtam, most elmondom magamnak, és akkor bennem remélem, hogy megragad, és remélem, hogy bennetek is. Jakab 1, 2-5-ig. Jakab 1, 2-től ötig. Teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbálja álhatatosságot, kitartást, eredményez. Az álhatatosság tökéletes cselekedetet jelent, hogy tökéletesség és hivátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közötek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja és megkapja. Itt a bölcsességről beszél, de közöttnél azután, hogy beszél a kitartásról. És a kitartás, a döntés, a jó döntésnek, a helyes döntésnek a meghozása mit, mit igényel sokszor? Bölcsességet. Hogy ne hagyjam magamat becsapni, ne hagyjam be magamat belesétálni abba a csapdába, hogy mondjuk, mondjuk a munkámat választom, vagy az anyagiakat választom Isten előtt. Isten tud adni bölcsességet, Istenem ad, hogy jól lássak, hogy tudja könnyen jó döntést hozni, hogy tudja kitartani melletted. Ha nem vagy kitartó, mint amilyen én is vagyok, kérd Istentől. Van egy, egy óra, amit hallgatok most az evangelizációs tanítványozás óra keretében, egy ilyen 12 lépéses programból van szó, ami egy ilyen gondozói képzés. Ezt azért hallgatom, hogy tudjak gondozni jól erre, én vagyok lelkigondozó tanításon keresztül, és Isten nagyon elem a lustaságot, mint bűnt. Hát van az, hogy a lusta mint a Föld, de a Föld az legalább kihajt egy magot, hogyha belevetik. Én erre sem vagyok képes, hogyha még a Földnél is lustább vagyok. Lusta vagyok, mint a beton, mondjuk az jobb lenne. Kemény. Kemény is vagyok. Köszönöm szépen. Felge, biztos. Kér, és az volt bennem, hogy bárhogyan próbáltam legyőzni, mindig elvitt a lustasságom. Nagyon, legalábbis nagyon gyakran. És az. az az volt a tanításban is, meg így láttam ebben az igazságot, hogy, hogy Isten kérni, hogy ezt, ezt segítsen legyőzni. Hogy vegye el ezt a lustaságot, adjon nekem bölcsességet, adjon kitartást az ő dolgai mellett. És, hát 29 évnek a lustaságot kell legyőznöm, de már most érzem azt, hogy, hogy voltak olyan pillanatok, amikor mondjuk nem másfél óra ment el fölösleges dolgokkal, hanem mondjuk csak 15-20 perc. Ez nálam nagyon nagy szó az a belül utána megint vannak másfőrűek, amik elmenek, de hogy értitek, hogy Isten el elkezdett elkezd dolgozni bennem, azáltal, hogy kértem tőle kitartást. Aztán azt látjuk Nehémiáson, hogy, hogy bölcs. Megint csak a Jakab 1 itt szó szerint ugye, azt írja, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, akkor kérjen Istentől, aki mindenkinek készséges, és is nélkül adja, és meg is fogja kapni. Tehát, hogy készségesen, tehát nem azt van benne, hogy hát, múltkok érte, most nem. nem, mi lett az előzővel, az, hogy sárkótyavetjél, tehát te -e, rossz gyerek vagy te -e. Nem mondja ezt Isten, nem azt mondja, hogy tessék itt van, és szemrányás nélkül nem emlegeti föl azt, hogy korábban mondjuk szépen nem bölcs, nem cselekedtünk esetleg. Isten nem hány föl semmit, és nem tartja vissza az ő bölcsességet. Hogyha nehémiás, amikor bölcs volt, akkor nem azért volt bölcs, mert nehémiás bölcsember, ember, hanem azért, mert Isten adott neki bölcsességet. Láttuk azt, ugye, hogy nehémiás igazságos. Ugye anyagiban, ami azért mindig érzékeny terület, tud igazságot szolgáltatni a népnek. Az igazságosság az az, hogy helyes hozni, akár szituáció, akár értékrend kapcsán a mi szempontunkból. Tehát helyes döntést hozni, akár egy szituációban, hogy mit kell csinálnom, akár értékrend szempontjából, hogy ez helyes vagy nem helyes. Nagyon sok ilyen keresztünknél, nagyon sok ilyennel találkozunk, és általában ezzel szoktak minket megkeresni, hogy figyelj, akkor ti lefeküdtök házasság előtt, vagy nem? Van egy értékrendünk, és azt mondjuk, hogy hozunk egy döntést emellett, és ilyenkor mindig fölvetjük, azt, hogy, hogy most ez igazságos döntés volt, vagy nem. Általában nem akkor, amikor kérdezik, mert akkor tudjuk, hogy ott azt mondja, hogy János 59 9 tudom én, hogy itt azon benne a Bibliában, hogy... Jó, és ez megy. Hát... na... Volt úgy, hogy igen, meg volt úgy, hogy nem. Isten azt mondja, hogy... hogy, hogy tartsunk ki mellette. Tartsunk ki az igazságában. Legyünk igazságoztók, jó értelemben, ugyanúgy, mint ahogy Nehémiás is volt, van egy szituáció, és abban azt mondjuk, hogy Istennek van egy egyértelmű módosítás, és e szerint fogom élni az életemet. És látjuk, hogy Neinyas nem csak osztja az észt, hogy ti, úgy adhatok kölcsön, hogy nem, ott, nem kértetek vissza, hanem ő még beáldozza a pénzét. Emlékeztek, megváltja azokat az adósokat, akiket tud. Ameddig van pénző, addig visszavásárolja azokat a zsidókat a, a, a hitelezőktől, akiket tud. Van egy, van egy az igazság, felé egy nagy elköteleződés. És e, hogyan megy ez jól? Mert ugye a bírók sem tudnak mindig egyértelműen jó döntéseket hozni, a legtapasztaltabb bírók. Vagy ha megnézzük a Bibliába az ilyen összes nagy híthőst, ők sem mindig csináltak jó döntéseket. Akár Mózesnél, akár Dávidnál megnézzük. Biztos Nehémiásnak is volt, hogy rossz döntést hozott, bár ő nagyőszt a jó dolgokat írta le, de, de hogy minden embernek van, rossz döntéseket hoz. Hogyan tudunk mindig jó döntéseket hozni? Zsidók 5, 11-14-ig. Sok át, átmegyünk most. Ö, mélységet nem szeretnék minden témának adni, de gondolkozzatok el ezeken a dolgokon. Hogy, hogy mik azok a dolgok, amikben ti hiányosságokat szenvedtek. Lehet, hogy valaki nagyon empatikus, de ugyanúgy lusta, mint én. Én lust, empatikus sem vagyok, meg lusta is vagyok, úgyhogy más területeken vannak problémáim, és másokon vagyok erősebb. Amikor felsorolom ezeket a dolgokat, és még egyszer fel fogom olvasni, akkor kérlek titeket, hogy ne azudjatok magatoknak, és amikor van az a rész, hogy igen, ez problémás, akkor nem mondhatok. Nem, jó, nyugi, nyugi, hanem hagyjátok, hogy a lélek dolgozva bennetek, hogy hozzájátok azokat a területeket, amiket dolgoznotok kell. És itt most azért nézzük meg ezeket a területeket egyenként, és az jön ki mindig, hogy ha nem megy, akkor kér Istentől segítséget hozzá, mert Isten meg akar azokon a konkrét területeken áldani téged, akar adni bölcsességet, akaradni bátorságot, akar adni kitartást, meg látszívet, meg mindent, amit itt megnézünk, mert még azt is, amit nem nézünk meg. Tehát hogyan legyünk mindig igazságosak? Zsidók 5.11-14-ig. Erről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valunk, van, mivel restek a hallásra. Mert noha ez idő szerint már tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédének alapvető elemei tanítson valakit iteket, és olyanok lettetek, mint akiknek teljre van szükségük, nem pedig kemény eledelre. Mert mindaz, aki teljel él, jár az igazság beszédében, mivel hogy kiskorú. A nagykorúaknak pedig keményeledel való, mint akiknek gyakorlott ítélőképességük van, a jó és a rossz megkülönböztetésére. Látjuk azt, hogy a nagykorúaknak jó az ítélőképesség, gyakorlott az ítélőképesség. Nem azt mondja, hogy jó, hanem gyakorlatuk van benne. Előtte pedig miről beszél? Arról beszél, hogy, hogy Isten beszédeinek az ismeretéről. Ugye itt azt veti fel a zsidóknak, az jó, hogy, hogy hát az alapvető dolgokkal se vagytok tisztában. Akik tisztában vannak, azoknak gyakorolt az igazság, igazság, hogy is van az ítélő képességük. Úgy fogunk tudni jó ítéleteket hozni, hogy gyakorlatok leszünk Istennek a dolgaiban. Minden jobban megismerjük Isten dolgait. És itt nem ö, feltétlenül gondolok ilyen nagy ö, lelki megtapasztalásokra, jó, ha vannak. Hanem egyszerűen az, hogy ismerd az igét. Mert ugye a lélek emlékeztet minket igékre, azt olvassuk, szóval, hogy a lélek megmondja, hogy mit kell mondanunk amikor szükség van rá. Isten lelke emlékeztet a saját szavára. De hát hogyan emlékeztessen valami, amit legalább egyszer nem olvastunk el? Tud. Tud a logikát, hogy Isten nem szabhat át, de sokkal könnyebben tud olyan dolgokra emlékeztetni, amik ott vannak a fejünkben, amiket már egyszer elolvastunk. Ismerjétek meg Istent. Olvassatok, ha kell, teológiai könyveket, olvassátok a Bibliátokat, mint a legfőbb teológiai románunkat. Reklámozom mindenkinek, akinek nincs szója, mert adni. Ismerjük meg Istent. Ismerjük meg az ő igényét, és így lesz növekvő igazság ismeretünk, és így leszünk igazságosak, igazságosztók, jó értelemben, és nem pedig hóhérok. Aztán látjuk azt, hogy, hogy nagy nagyrelkű volt, tehát az anyagiakhoz jól állt hozzá nehémiás. Ez igazán nehéz terület, mert még aki jól áll hozzá, az sem mindig jó hozzá az anyagiakhoz, vagy a megszerzéséhez, vagy az elköltéséhez valamelyikből a kettőnél gond szokott lenni. Lukás 19-ben olvasunk Zákeusról. Akinek ugye, amikor bemegy hozzá Jézus, akkor azt mondja Zákeus, hogy mindenem a mindent, amit elvettem, azt jogtalanul elvettem, azt visszaadom, és négyszeresen fizetem meg. Na Ez egy nagy lelkű cselekedet. Mikor, és azt mondja Jézus, hogy ma lett ennek a háznak. Amikor, amikor Jézus jelenlétébe kerülünk, akkor jól állunk hozzá az anyagiakhoz. És az nem az volt, hogy át már érlelt ezt a döntést, lehet, hogy érlelt ezt a döntést, de egyszerűen, amikor Jézus megjelent az ő életében, akkor ezt, ezt helyesen tudta csinálni. Nem azt mondta, hogy jó, visszaadom a felét, vagy hát, majd meglátjuk, hanem azt mondja, hogy és a négyszeresét adom. Mm -hmm. Bocsánat a kifejezésre, de jó kiherélte ezt a témát. Mert ha négyszeresét adja vissza, akkor soha többet az életben nem lesz kedve ellopni többet, mert tudja, hogy drága ára van. Amikor Józsefnek a potifárni azt mondta, hogy gyere aztán Sexy Time, akkor ő is ezt a témát elég jól lerendezte az, hogy nem azt mondta, hogy hát nem, nem, nem, meg kiment a szobában, azt vas, hogy mesztelni leeruhant. Hát többet nőnek a közelében nem fog menni, akik egy egyszer ráka csintattól, oké, okay, akkor én nem mentem el. Így kell hozzáállni azokhoz a azok, amik veszélyesek. Az anyagiak veszélyesek. Leszámok, levágom a fejét az egésznek, életképpen teszem, hogy a szükség van rá. Miért? Mert inkább elvetem magamtól a jobb szememet, meg a jobb kezemet levágom, de nehogy vakon menjek be, menjek, vagy nem, inkább vakon a mennybe, mint, mint két lát, látó van a pokolba. Olvassunk egy ilyen azt talán Mátia evangéliumában van, nem tudom pontosan. Akkor ott van az özvegyasszony, aki látjuk, hogy ő igazán nagy lelkű volt, mert ő mindenét adta. Kettő fillér volt, nem volt nagy összeg, galambárban vagyunk, abból meg győrben van elég és ő mindenét odaadja Istennek. Isten felé egy nagylelkű hálája van, amit az anyagiakkal fejez ki. Akkor ott van a gazdag ifjúnak az esete, ami pont az ellenkező példát mutatja Máté 19-ben olvashatjátok, amikor saját erőből jött volna egy változás, de nem jött. Az, hogy valakinek olyod valamit, nem az a lényeg, hogy anyagilag nagylelkű legyél, meg hogy adakozó legyél. Az... Jó, jó, tök jó, mert valakinek haszna van belőle, de az igaz a lényeg az, hogy a szíved megtérjen. És Isten tudja ezt a szívbeli változást megadni. Miért? Mert Zákeus, akinek volt vagyonna tudott adni, az őszvegyasszonyoknak nem volt vagyonna tudott adni, és az ifjú, akinek lett ből adni, mert azt olvastuk hogy gazdag, egyik két dolgot tudunk hogy gazdag volt, meg hogy fiatal volt, meg valószínűleg zsiró volt, ez az ember nem tudott, nem tudta odaadni. Nem tudta odaadni a vagyonát. Isten elé listájába. És hát a legutolsó, amit megnéztünk ugye a Nehémiás 6-9 alapján, hogy Istenre támaszkodó volt Nehémiás. És megnéztem azt, hogy kire lehet támaszkodni. Támaszkodhatok magamra, mert hogy szégyelek Istenhez fordulni, vagy pedig büszke vagyok. Vagy bármi más. Én megoldom, megoldom. Karakán vagyok, vagy... Próbálkoztam elégszer, megőtöttem a bokámat, én megoldom, megoldom, aztán nem magam például nem tudjuk megoldani. Lehet, hogy másra támaszkodunk, ez már egy -e keresztényi hozzáállás. Hú, hát milyen jó tanító a Berci, hú, hát izé, igen, mert a Berci azt mondja, akkor biztos úgy van. Ne rám támaszkodjatok! Ne, ne támaszkodjatok, nem tudom, bármelyik apologetára. Ne támaszkodjatok ö, ö, Chuck smith Senkinek a tanítására, nem, a személyiségre, ne támaszkodjatok, támaszkodjatok Isten ígéjére és Istenre magára. Miért? Mert ha az az ember elbukik, akkor bukik minden, amit ráépítettél. Tudjátok, hogy milyen az alap. Én bukok sokat, már sikerült, már volt, hogy a vezetők mondták, hogy hát figyelj, ezt meg ezt nem kéne, és mondtam, hogy hát igazatok van. És Köszi szépen, és így tovább. Tehát másra se támaszkodjunk, ugyanúgy, ahogy magunkra sem. Magunk erejéből sose leszünk képesek magunkon tűnlőni, más erejére meg veszélyes, mert ha a másik bukik, akkor én is bukok. És éppen ezért marad Isten, mert Isten egyedül, aki hibátlan, és aki, aki, aki kifogástalanul tökéletes. Ha valakire akarunk hasonlítani, valakire akarunk támaszkodni, az akarjuk az életünket alapozni, alapozzuk Istenre. És... Biztos, hogy ilyen átmentetek már mindannyian bukásokon, amikor az előbb felsorolt személyiségbeli szuperhős képességek közül valamelyik hiányzott. Ez valószínűleg azért volt, mert nem Istenet támaszkodtok, hanem magatokra, a saját igazságotokra, a saját kitartásotokra, a saját szeretetetekre, vagy máséra. És kop lett a vége. Nem mindig, de gyakran. Úgyhogy támaszkodjunk Istenre. És akkor felmerül a kérdés, hogy akkor lehetek-e végül is olyan, mint Nehémiás vagy halott nem lehetünk halott zsidók. Bár még ki tudja, még sok mindent meg lehet tenni az életbe. Tehát, hogy lehetünk-e olyan szuperek, mint Nehémiás? És a válasz az, hogy igen. És akkor fölmerül a kérdés, amire válasz már tudjátok, hogy hogyan lehetünk olyan szuperhívők, szuperkeresztények, mint, mint Nehémiás, vagy mint azok a keresztények, akik tényleg szuperkeresztények, úgy, hogyha Istenre támaszkodunk. Minden egyes dolognál, amit megnéztünk, akár Isten megismeréssel és a megtérés, a lágy szív, a bátorság, a kitartás, a bölcsesség, az igazságosság, a nagylelküség és az Istenre támaszkodás mind Isten adja. Mindig Isten a forrása. Lehet, hogy megvan rá a hajlandóságod, vagy könnyen megy egy-egy dolog, könnyen tudsz bátor lenni, vagy empatikus, vagy bölcs, de eljutunk mindig az életben a végére a saját képességeinknek. És Isten nem azt mondja, hogy menj meddig tudsz. Hanem Isten sokkal nagyobb dolgokra hívott el, mint amit mi saját erőből el tudnánk képzelni. Vagy el tudnánk érni. Isten sokkal nagyobb dolgokat akar. Har lelki harcokat, szellemi hatalmasságok ellen van, van harcunk, emlékeztek Ephésus levélben. Nem a földi dolgok ellen, nem amelyik az én földi erőm képes, hanem sokkal nagyobb harcokba akar Isten engem használni. És azokhoz Isten meg tudja adni minden értelmet meghaldóan ezeket a dolgokat. És olyan eredményes életünk tud így lenni, mint nehémiásnak. Mert hogy milyen eredményes élete volt Nehémiásnak. Ö, olvassuk tovább a 13. Ve 15. verstől, tehát Nehémiás 6-15. A Várfal elul hónap 25. napján 52 nap alatt készült el. 52 nap alatt. Magyarországon egy kilométeres utca azt nem tudnak 52 nap alatt megcsinálni, még másokból, de 52 nap alatt. Ez másfél-két hónap alatt elkészült az egész fal. Úgyhogy közben nem volt könnyű a helyzet, mert folyamatosan zaklatták őket támadás. Voltak belső visszágyok, ugye, hogy nem volt mit enni, például, meg hogy egy csomó ember került, és ezért adósabb szolga lett. Meg lázaloztak a vezetők, hogy hát mi nem dolgozunk. Nehezített körülmények között, amikor más azt mondta, hogy tudjátok, mit visszamegyek a pozíciómba, leszek pohárnok, jól el vagyok, boldogságban ti meg maradjatok itt. Maradjátok itt a robok között, ha kell. És ilyen körülmények között Isten olyan képességeket ad Nehémiásnak, amiken keresztül végig lehet tudják ezt a munkát csinálni 52 nap alatt. Egy olyan várfalat építenek föl, amit egy, az akkori kor legkirálya fadsállíg egy kétszer rombolt le. Tehát még a robokat is lerombolták, ők pedig 52 nap alatt helyreépítették. Aki bontott már épületet, házat, tyúkollat, bármit, az tudja, hogy bontani nagyon egyszerű munka. Építeni annál nehezebb, főleg hajlott-e, alaposan leletrombolva valami. 52 nap alatt helyreáll Jeruzsálem fal, azért, mert Isten megáldja a nehémiást, megáldja a munkát. Úgyhogy erre megyünk, azzal ennyire leszünk áldásosak, hogyha Isten bölcsességébe kapaszkodunk. És nagyon fontos ez a szuperhívő, szuperkeresztény dologba, hogy a szuper az nem egyenlően tökéletesen. Nehemiásnak is ugyanúgy voltak hibái, ugyanúgy voltak rossz döntései, amiket úgy eléggé kedves diplomatikus módon, de nem írt le ebbe a könyvben, vagy csak nem vettem észre. Nem tökéletes kereszténynek ne kell legyünk. Nagyon érdekes a zsidókhoz itt levélbe olvastuk, azt hiszem, hogy elérjük, hogy olyan tökéletesek vagyunk, és mindig jó döntéseket hozunk. Igen, ez a cél, ez az irány, errefelé tartunk. De azáltal, hogy ezeket a dolgokat, a bátorságot, a lájtszívet és a többi, kérjük Istentől, és Isten kimunkálja bennünk. Általában nem két perc alatt, hanem sok év alatt. Ettől nem leszünk tökéletesek, és ne is várjátok magatoktól. És éppen ezért, ha látjátok a hibáitokat, az nem azt jelenti, hogy nem, nem tud Isten titeket használni. Múltiknál szokták mondani, hogy nem hiba van, hanem fejlesztési potenciál. Nagyon jó kifejezése rühellem, de, de igaz, fejlesztési lehetőség, itt lehet fejlődni. Mindig amikor látsz egy hibát az életedben, akkor az ne akadály legyen, hanem az legyen, hogy oda Isten és azt mondta, hogy Isten, itt van, van egy bűn az életemben. A lustaságomat mondhatnám személyiségbeli hibának. Meg is magyarázhatnám, hogy miért vagyok így. De el, Isten azt mutatta, hogy ne magyarázkodjak. Nem megalkudjak, hanem bánjam meg, kezeljem úgy, mint egy bűnt, és kérjem Istentől, hogy, hogy hozzon ki ebből, és erősítsen meg az ellenkező irányba, az ő dicsőségére. És ha nézzük tovább, hogy mi történt, 16-tól 19-ig, amikor ezt meghallották az ellenségeink, hogy ilyen 52 nap alatt fölépítették a várfalat, megrettent minden nép, amely körülöttünk élt, ez egy elég és irulnak egyébként, megrettent minden nép, és igen összeestek a saját szemükben, mert fölismerték, hogy Istenünk segítségével vittük végbe ezt a munkát. Néhány júdai előjáró is ezekben a napokban sok levelet küldött Tóbiának, és Tóbiától is sok levelet hozzájuk, mert Júdában sokan szövetkeztek vele, mivel ő volt a vejesek anyjának, árak fiának, és fia Jehonánán mesulámnak, Berekjá fiának a lányát vette el. Sőt, még jó tetteit is fülemlegették előttem az én szavaimat, pedig gyakran hír, vitték hírül neki, Tóbiá pedig folyamatosan leveleket küldözgetett, hogy megf Tobiáról, és, és, és hogy hívják a másikat? Szambalátról. Itt olvasunk utoljára. Ezután már csak említve vannak, hogy valaki, aki rokonságban állt velük. Abból, hogy oda megyünk és megölünk, az lett, hogy leveleket küldözgetett. De ilyen az, amikor Isten dolgozik. Nem azért, mert Nehémiás méltó volt rá hanem azért, mert, mert Nehémiás engedelmes volt, és azt mondta, hogy Istenem, én, én akarok változni, én akarok puha szívet. Lehet, hogy az a három vagy több napos bőtölés, amikor megtudta, hogy Jeruzsálem falai milyen állapotban vannak, lehet, hogy nem azzal indult, hogy először lesokkolta a hír, aztán lehet, hogy rájött, hogy Istenem, ez azt hiszem nem érint elég mélyen, mintha nem látnám azt, hogy te mennyire, mennyire a szereteted ellen mentek, hogy mennyire megcsaltak téged. Lehet, hogy Nehémiásnak is az volt az imájára, hogy Istenem, adj nagyobb, nagyobb fájdalmat. Hogy még jobban fájjon az, ami neked fáj. Hogy azzal a szívvel érzek, amit te, te akarsz adni. Ne nehimiási szívvel, ne egy kötelességtudó zsidónak a, a, a hagyománytiszteletével gyászoljak, hanem, uram, azzal a gyászol, hogy te vagy, ha látva, hogy a néped megcsalt téged, és más istenekhez jár. Ha Isten dolgozik, akkor, akkor minden ellenség elné, és ez az, ami, ami nekünk nagy reménységünk lehet, hogyha bármilyen nehéz időszakon az életedben, bármilyen dologba vagy belefáradva, bármilyen ö, hitetlenség van. Azt mondod, hogy tudom, hogy van Isten, de itt véget él a keresztényíten, pedig már 30-40-50 év vagyunk keresztény. Lehet, hogy itt tartasz, de tud, hogy, hogy bármilyen helyzet van Isten meg tud erősíteni. Nem neked kell a hitet kitermelned, nem neked kell bátornak legyél, nem neked kell kitartónak, szorgalmasnak legyél, nem neked kell, hogy látsz szíved legyen. De amikor hajkor látod, hogy valamiben hibázol, valami bűn van, valami hiányosságod van, menj oda Istenhez, mert megnéztük, bennem az igébe, hogy Isten ezeket mind akarja és tudja adni, valamit csak ő tud. Isten ezeket nem akarja adni, mert akarja, hogy győzzünk. Győzünk az életünkben, győzünk azokban a lelki harcokban, amiket Nehémiás is megvívott egy falépítésének a betületében. És nem egy projektről van szó, mi, ami után nehémiás leszerelték, megnézzük majd, hogy még igen sok dolgot megcsinált. És nem azt látjuk, hogy a, az ellenség pedig megpróbálta lerombolni, hanem azt látjuk, hogy az ellenség elnémult. És a katonai fenyegetésből levélküldözgetés lett. Amit lehet, hogy Nehémiás olvasok olvasott, vagy nem tudom. És... Szeretnék még legvégére egy példát, már bőven túl vagyok minden ember időn, de még egy példát még elmondok, hogy gondoltok be, hogy Dávid milyen volt. Dávid király, a zsidók nagy királya, akire Jézuson mindig úgy mondták, hogy a Dávid fia. Tehát ő volt valahogy így, a, ha valaki zsidók között valami jó volt, akkor Dávidhoz köze volt. Dávid egy nagyon-nagyon komoly hívő ember volt. Azt olvassuk, hogy Isten szíves szerint való férfi. Az a Dávid, akinek lehet, hogy veszélyben volt az élete, lehet, hogy depressziós volt, elég mélyen, plusz még ott volt körülött néhány száz egyéb depresszió, ugyanúgy depressziós ember, és tőle várták a vezetést, amiközben, hogy depressziós volt. Ha barlangban kell élned, ha, ha kétszínűnek kell, meg kell játszanod magadat, mint ahogy Dávid őrültnek tettette magát és csorgatta a a szakállára, ezt olvasjuk. Azért, hogy megmeneküljön az élete. Lehet, hogy parázna vagy. Lehet, hogy, hogy gyilkos vagy. Lehet, hogy, lehet, hogy kitaszított vagy. De, de Isten meg tud tartani, és fel tud emelni. Az egyetlen dolog, amire szükségünk van, az ugyanaz, mint, mint, mint amikor Péter elkezdett süllyedni. Láttam egy nagyon jót képet, hogy süllyed Péter, és Jézus azt mondja, hogy irányítsd a csakrát a talpad alá. De hogy... Azt olvassuk, hogy Péter ránézett Jézusra, és Jézus pedig felemelte őt. Fókuszámban csak, fókuszámba csak a csakrádat a talpadoná, igen, az volt. Ö, annyi az egész feladatunk, hogy amikor érezzük, hogy víz alatt ma fulladás van, amikor úgy érezzük, hogy depresszió van, amikor úgy érezzük, hogy mindenféle szempontból képtelen vagyok Isten követésére, amikor úgy érzem, hogy akadály vagyok abban, hogy mások, mások Isten tudják követni, hogy hiteltelen, sőt, romboló vagyok Krisztus képére nézve, akkor tudjátok, hogy, hogy, hogy Istenek nem ez a terve, hanem Isten tud és akar téged mindenféle, jó á, mindenféle áldással felruházni. Ugyanúgy, ahogy Nehémiással is ezt tette. És ugyanúgy, hogy Nehémiás is végig tudta Isten vírni a lehetetlen küldetésen, már minden szempontból lehetetlen küldetésen, ugyanúgy Isten titeket is engem is végig tud vírni arra, amire elhívott minket. Úgyhogy ö, szeretnék imádkozni, ö, és ö, kérlek, hogy ti is imádkozzatok így, így csendben. Ez személyes a dolog, azt hiszem, ezért nem kérem, hogy most így egy egymásnak adjuk meg a bűneinket. Ami egy jó dolog, de nehéz dolog. Ö, kérlek, hogy, hogy vigyétek magatokat Isten elé. Akár ma este szálljatok rá időt. Lefekvés után az ágyba. Ha elalszol, az is jó. Ha nem alszol el, az is jó. Ö, és így vigyétek a szíveteket, az életeket Istennel, hogy Isten mi az, amiben én hiányosságokat szenvedek, mi az, amiben, amiből van, de nem kéne. És kérlek Istenem, hogy, hogy, hogy emelj ki ebből, és, és, és adj, ad nekem azt az áldást, amit, amit akarsz ennek a helyére. Ha lusta vagyok, adj, hogy kitartó szolgálmast tudjak lenni. Ha szeretetlen vagyok, adj, hogy szeretőt tudjak lenni. Ha kemény szívű vagyok, mint a beton, akkor akkorat, hogy puha szívi tudjak lenni, neki megesik az erőtleneken, megesik az árvák és az özvegyeken, megesik a, a szegényeken a szíve. Aki meg, megesik a szíve az elvesző embereken, lelkileg elvesző embereken. Tudjátok, hogy mik azok a dolgok, amiket, amiket, amiket ilyetetekben vannak, és hogyha nem, akkor pedig érjetek a lelket, mert meg az Isten lelket mutatni, hogy mik azok a dolgok. És, és tudjátok azt, hogy nem elkullognatok kell van oldamehenni a szerető, szerető atyánk, apukánk elé gyereknap van hogy mm. oda a szerető apukánk elé és mondhatjuk, hogy hát ezt eljátszottam, kérlek, hogy adj egy másikat és Isten fogadni mert szerető és gazdag. apukánk úgyhogy imádkozzunk és hát nyitott szívet a dologhoz köszönöm Istenem azt, hogy jöhetünk hozzá, köszönöm azt, hogy te te nem nézed, hogy mink van hogy mink, mink, mit adtál hanem szemrehányás nélkül adsz minden bölcsességet és áldást, és bőközül, és nem tartod vissza a te áldásaidat, és akármit kérünk tőle Uram, azt a megadod, amire lesz szükségünk van, azt a megadod. És uh, kért isztem, hogy hogy dolgoz a szívemben, dolgoz menjünk szívében ezek kapcsán. Kénylek, legyenek ennek a tanításnak, megzetnek az ámad dolgoknak, mi konkrétan a saját életünkben, adulom, hogy. Hogy, hogy mindannyian, akik, akik itt vagyunk, meg akik hallgatják ezt a tanítást, uram, tudjanak őszinték lenni magukkal, és, és tudják, hogy mi, mi ismerjék fel, hogy mik azok a területek, amik nem jelenhibák, hanem, hanem akár bűnök. Hanem bűnök, és amikből, uram, te meg akarod szabadítani, és, és az átkozott területeket, területek, ki akarod fordítani, az, amit az életünkben így akarsz. Én kérlek téged, uram, hogy hogy Adj, adj nekünk így, adj nekünk helyes ismeretet, hogy, hogy ne a hibáinkat lássuk, hogy miket, nem, miket rontottunk el, hogy mik azok, amikkel megcsúfoltunk téged, amikkel, amikkel elhagytunk téged, amikkel elárultunk meg, leköptünk téged, hanem uram, lássuk azt, hogy te mindig újra és újra megvégtelenül megbocsájtod, szerető édesapánk vagy, és hogy bármilyen, bármiben, akár hányszor is bukunk el, te is megbocsájtasz nekünk naponta, hetvénszer, hétszer, és nem. Köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy te, te kitartóan szeretsz. Köszönöm azt, hogy, hogy, hogy egy életre van egy terved velünk, hogy te elhívtál mindannyiunkat, a te, a te missionáriusodnak. És kérlek, Uram, hogy, hogy adj nekünk látást. Ugyanúgy a Nehémiásnak is adtál, így puha szíven keresztül, meg a híreken keresztül, meg a körülményeken meg keresztül. Kérlek, hogy minket is, mint gyülekezet, és mint egyén is, vezess, Uram, arra, hogy hogyan akarsz használni. És kérlek, hogy... hogy Készítsd a szívünket felel a szolgálatra, és adj nekünk hajlandóságot, és, és, és tudjuk, mi is ilyen, ilyen nehémi lenni, és, és tudjuk az a neveden dicsőséget szerzni. Kérlek Uramat, hogy, hogy így a, a mai nap, meg az esti rohangászás, meg gyerekfürdetés, meg minden, ez ne lopja ki ezeket a gondotokat a, a szívünkből, hanem tudjuk forgatni. Kérlek Uramat, hogy... hogy hogy, hogy ezek a gondotok még erősebben ott jönnek bennünk, és hogy, hogy kezdjünk vele valamit, és köszönöm, hogy Te fogod ezeket használni az életünkben. Köszönöm, Uram, azt, hogy, hogy szeretsz minket, köszönöm azt, hogy, hogy, hogy gondoskodunk, és köszönöm azt, hogy van, van kegyelem mindig, mindenre is, mindenre. Kérlek, Uram, hogy állj meg a hátünket, hogy, hogy jó követei tudjunk lenni, hogy tudjunk gyermekeidként viselkedni, és, és, és egyszerűen csak, Uram, köszönöm, hogy szeretsz minket. Az Úr Jézus téged kért